Salamu alayka, ja, ja Rasul Allah. ...upučivati dove gospodaru za one ljude koji su u našem životu odigrali značajne uloge. Allah je svakome od nas dao. Hvala gospodaru, imali smo roditelje, mnogi imamo, još ulijek roditelje. Imali smo nane, dede, imali smo neke amidže, imali smo nekog imama koji nas je možda u mektebu odgaja, usmiravao. Imali smo ljudi ja vas molim posebno, evo, oni koji se odgajaju kroz hadis Rasulullah s.a.v. to su prije svega oni ljudi koji svakome daju pravo koje tom insanu pripada. Mnogi su ljudi uložili veliki i trudi napor. Ne znaš koje za tebe suzu Allahu pustio pa sti danas. Hvala gospodaru postiša. Sad se doba za tog insana prijma. Zamoli gospodara, ako je živ, počasti ga zdravljen, počasti ga da preseli na potpunom imanu. Ako je preselio, reci gospodar, ispuni mu kabur onim lijepim mirisom, dženeckim onako kako je on moj život ispunio lijepim mirisom dženeckim. Pa ja živim na uput tvoju. živim tebi odan, živim sa namazom, živim sa Kur'anom, živim sa čestitim ljudi. Izbog toga ono što praktikujemo, vi znate, jeste da se sjetimo. Fatiho Melidov i mama Buhari, zato to radi. Da bi znao u život jer kako ćeš graditi sljedeće generacije ako nisi svjestan da je neko uložio trud i napor da da ti budeš onakav kakav jesi. Ja molim Allahu da šant mu da se evo i ovaj put sjetimo ako Bog da svih tih ljudi, i evo da se sjetimo i mama Buhari jednom domom el Fatihom i dalila el Fatiha. Prije nego što pročitamo današnji hadis, on je kratak i nekoliko puta smo ga spominjali. Zamolio bi vas da se podsjetimo zajedno na tri hadisa Resulullah, koji vi svi znate. Prvi je hadis men same Ramadana imanen u Onaj ko bude postio Ramaza čvrsto vjerujući u gospodare i nadajući se njegovoj nagrad. Hufira lehumata tademe min zembi. Allah će mu sve što ima grija oprostiti. Ima ljudi koji Allah žel Tako, iskušao, pa nemaju zdravlja, ne mogu da posti. Danas jedna hađinca iza ikindije reče, hafize, ha, morala sam u bolnicu da idem. Ja kažem, šta je hađinca aritmija? Tako je ti ko da si ljekar pogodi Pa šteće u 70. godinama života ne unosi kućinu i ne unosi svoju redovnu jel, terapiju koju ima normalno da će imat problema aritmije sa srca. Ali vidiš da joj je žao što taj dan možda nije mogla posti. Zato je Rasulullah rekao, prvi hadis, ko posti Ramazan, vjerujući i nadajući se nagrad. Drugi hadis, men qame Ramadana, onaj ko bude klanjao Ramazan, noćni namaze, misli se na teraviju. Ko bude klanjao teraviju, imanan u ahdisaba, vjerujući u gospodara i nadajući se na njegovoj nagrad, isto kaže Rasulullah, gufira lehu ma taqadda me midan bihid. Znači, druga prilika. Treća prilka je ovoj zadnjoj trečini, ja vas molim da na nju posebno obratite pažnju, kaže Rasulullah, Men qame lejleta l-kadri. Gledajte, sve ideje neistinač, nisti ne hadis, Rasulullah s.a. Samo onaj sadržaj različit onome što se odmeni od tebe traži. Kaže Rasulullah s.a. Men qame lejleta l-kadri imanen uftisava. Ona je ko noč kadr, ali nije to kod se zna, nedobog da kaže da nije 27. Ima veliki problem. Ali u neparnim noćima, mi ne znam. Čak sam ja najskloniji mišljeni oni u leme koji kažu da Allah svake godine stavi u drugu neparnu noć. Da bi onaj ko se najviše trudio, pa svaku neparnu noć provodio i badet, da bi on našao. Kaže Resulullah s.a.v. onaj ko bude proveo lejletu kadr u namazu, jel? Imanenu ahtisaba čvrsto vjerujući u gospodara i nadejući se njegovoj nagradi, kaže Resulullah sallallahu alaihi ve sellem, "Rufira lahu ma taqaddama min denbiji. Ja vas molim imaјte ova tri hadisa na pametu. Ko bude postio Ramazan, ko bude klanjao Ramazan, mislim se na te oba ih namaze, na, na file. I treće, onaj ko bude klanjao i ibadat proveo Lailatul Qadr, isto isti je rezultat. "Rufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Svakom insan treba biti glavniji cilj da kod Allaha ima čistu strancu, bijelu strancu na kojoj nema na kojoj nema grija. I tu hoću da vas, podsjetim sebe i vas, na dovu koju već od večera trebamo što više učiti, a to je Allahumme inne ka'afuvun, gospodaru moj, ti si onaj koji mnogo praštaš. Tuhibbu la'afu, voliš da se prašta. Fa'afu, Anni, pa mi gospodaru oprosti. Ovdje hoću da, da znate, mi stano govorimo estakfirullah, učni čovjek nešto, ili mu se desi nešto loše. Prvo što vijednik uradi, kaže estakfirullah, jer zna da sve što ga je zadeslo, njega ili nju, zadeslo te zbog griha. Zbog možda ne mara prema Allah, možda nisi cijenio ono što ti Allah dao, Allah ti uzme to. Nisi cijenio zdravlja, Allah ti ga uzme. Nisi rekao lambula na nje. Međutim, riječ, gospodaru moj, ti si onaj koji mnogo prašlaš. Zapamtite, Allah može grijeti, svaki oprosti, to njegovo pravo. Ali u Ramazanu tebi meni daje posebnu priliku. A to je ne samo da ti oprosti grijeti, nego da ti još dva je dadne. Da ti apsolutno pobriše grijeti u tvojoj knjizi dijela. To možda to u ovoj zadnjoj trećini da u Bog insanu radi o veliku sramotu. I kad stanješ na namaz na večeras, misli na to, rec, jara, gdje ću ono ja te molim ne samo da mi oprostiš, nego ti si Alapu, ti si onaj koji sve, šta, mnogo prašta. Šta znači, kažu ima Alapu? Kaže, Allah ti apsolutno potare dijelo iz knjiga tvojih dijela. Jošulema kaže, onaj koga Allah uvede, kome Allah primi ovu dobu, ne samo da mu se se pobrišu, nego mu da je još nešto. Tebe neko može prijeći, učiniš nekom, on kao u redu halalio sam te. ti. kad god njega ili njevo vidiš, vidiš jesi halal, ali ima na pameti da, da si mu tura. Kaže, gospodar, ne samo da ti pobriše grij, nego on bude sa tobom zadovoljan nakon toga. Zato kada učimo da ovo budimo, ako Bog da fokusira, na te sadržaje, jer oni su nabi, da mi Allah pobriše grij i da ako Bog da bude zadovoljan sa Da nas Allah žalšanu u tome pomogni. Ovaj hat is ono mi što bismo trebali raditi za Ramazana. Babu Kenesil Mesçidi, "Woltiqatul Akhira ki walqada wa al-Ida." Po glavlje, kaže imam Buharije, "čišćenje džamija. Ramazan je nas iznutra očisti, drugačije je s osjećam. Više cijenimo sofr. Više cijenimo sofr. Više cijenimo da da možeš uzjeti vodu, hladnu vodu pa popiti gutla ti vodu. Više ceniš. Jer te škola je Ramazana naučila I uklanjanje svega što je prljavo iz džamija, poput, bilo kakvog odpada, bilo čega. I ovo hoću da imate na umu. Ja vas molim, braće i sestre, Allah je nas počastio da imamo svoje džami. Imamo svoje džami. Naš odnos prema Allahu Đelešanu je naš odnos prema džami. Jer jedino, pazite, sve na nebesima i zemlji pripada Allahu Đelešanu. Međutim, jedino za džamije gospodar kaže, to su Božije kuće. <laughs> Zašto? da bi ti i ja pokazali kakav je odnos prema, prema Allahu Đelešanu. Vrlo vrzo ćemo hadis pročitati. Haddesena Suleiman ibn Harbin, kala Haddesena Hamad ibn Zajdin, An Sabitina, Nebi Rafiina, Nebi Hurere, od Sulemana ibn Harba, od Hamada ibn Zajda, od Sabita, od Ebu Rafija, od Ebu Hurere, radijallahu anhu, se prenosi. enne ne ređulen esvade, evo im reten da je neki čovjek crnac, ili neka crna žena, odnosno žena koja je bila tamnoputa, dobro, kane je kumbun mesjid ta osoba je šta radla kaže čistila džamiju poslanika sallallahu alaihi wa sallam femate pa je preselila ta osoba veselan nebiju sallallahu alaihi wa sallam Anhu fa kalu pa je Boži poslaniku pitao a gdje je ta osoba ja vas molim budite takve osobe kaže ulema meutu salihi rahatun li nefsihi kada umre čestit čovjek on se odmori A kada umre, mautu talih i rahatu li nas. A kada umre pokvaren, odmore se ljudi. Budite prva kategorija. Tek kad vidiš nekada da smo izgubili nekog hađiju, ti vidiš prazninu koja je ostala. Što? Isto kao što je Resulullah vidio prazninu. Osoba, hizmetila, čistla džamiju, kaže Resulullah, a gdje je on? Ili gdje je ona? Budi, ja te molim, nek ti, ti bude na pameti. Hoću da budemo od Allahovih robova koji će zafaliti dobrim robovima kad presam. Je sam nešto radio, sam nešto učinio, jer sam neku porodicu pomagao, jer sam nešto od sebe davao, jer sam džamiju održavao, šta god, bilo šta, bilo šta, nađi sebi neki zadatak i nastoji da taj zadatak dosljedno radiš, jer gledaj šta ćeš dobiti. Kaže Rasulullah sallallahu alaih sallam, kaže upita, gdje je ta osoba? Kaže mate, kratka riječ, umrla je. Umrla je kaže Rasulullah s.a.v. efe la kuntum adentumuni bihi kaže Rasulullah zašto me niste obavijestili čak se u drugim predajama hadisa kaže refa asautahu podigao je Rasulullah s.a.v. svoj glas i rekao što me niste obavijestili duluni ala kabrihi au ala kabriha pa je Rasulullah rekao pokažite mi di je njegov ili nijen kabur te osobe koja ih izmetila džanju. I onda je Rasulullah s.a.v. došao i klenjao toj osobi dženazu. Mi danas ima hadis koji raduje svakog insana, kom je na dženazu dođe stotinu čestitih muslimana, vjerodostojan hadis. Allah će dat da oni budu zagovornici na sudnjem danu, da je on živio moralnim životom odanima Allahu dželašavu. Zamisi tog dara da Rasulullah, koji danas nije fizički među nama, kaže da je Resulah među nama fizički, došao bi njemu na, na dženazu. Došao bi njoj na dženazu. Zašto? Šta? Jer je koristan bio. Jer nije rješavao probleme umeta, probleme ekonomije, probleme politike naše. Sve može riješiti. A njegova ruka ili njena ispružena traži od drugih ljudi da ju ili da Vjernik daje, vjernik ne usima. Vjernik rastu i da od dadne. Ne da bude na teretu drugu I zato Ulema kaže, ima ljudi koji nose islam Šta znači nose? širega, Govore o njemu. Pokazuju ljudima šta je to. I ima ljudi koje islam nosi. Ja vas molim, budite prva kategorija. Noste, no, noste din iman. Pokažite ljudima da ste vi spremni da date, da pokažete, da uradite. Ovaj hadis Resulullah s.a.v. ima puno poruka. Samo jedna njome ću završiti. Nakon ove poruke, ja vas molim, odnos prema džami. Ramazan je bio mjesec u kojem učimo se da naša srca se vezuje uza džami iza mjeseca Ramazana. Hoćeš da znaš, mi nećemo, zadnji četvrtak jer je rjet, u oči Bajrama, nećemo imati halku. Pripremte se, posvijetite se svojim porodicama. Pustite suzu jer vam odlazi Ramazan, a ne znamo jesmo primjeni ili nismo primjeni. Zadnji, zadnji četvrtak, ovaj sljedeći koji je prije, prije Bajrama, posvijetite se svojim porodicama. Učite dovu da vas Allah učvrsti u svakom dobu. Gledajte, imamo trenutak ovaj, koji je Allah žalšanhu dao. Ako iza Ramazana, možeš da, ako iza Ramazana, ostane kod tebe i poslje. Ostane kod tebe namaza. Ostane kod tebe nočnog namaza. Ostane kod tebe sadake. Ostane kod tebe druženja sa čestitim ljudima. Znaj da je Ramazan napravio kod tebe ono što je trebao da napravi. Promijenio te. Dokaz primljenog dijela kod Allah žalšanhu jeste da učiniš dobro dijelo nakon toga. A dokaz da nisi kako treba dobro dijelo učinio jeste to da iza toga ne nastaviš raditi ono što se ranije radi. Preispitivati sebi. Ja vas molim, evo, ova zadnja trećina je velika prilika. Iza Ramazana, odaberte sebi, imate hvala gospodaru, mnogo prilika. Izaberte sebi dobra dijela kojima ćete sa da približavati gospodaru. Ja vam se želim zahvaliti svima, svi koji su dali doprinos da mi smo ono što smo planirali, mi smo realizirali. Osamstotina jeftara smo ovdje napravo. I malo možda više što je psultanar. I hvala Allaho, nikome nismo ispružili ruku. Mi ono što ste vi tamo ubacili, malo smo još dopunjavali i od toga smo, hvala Bogu. I meni je najljepše što niko nije morao donijeti neka arapska slova za koji, koji se mi slikamo. Znači, mi smo sam se biftare, pa skromni i skromnije. Ali čovječe, tvoje dostojanstvo je da nikada ni prema kome ne pružiš ruku. Prestanimo pružati ruke prema ljudima, ljudi. Prestanimo. To mi je najdraže što mogu reći. I hoću da ovi ahbab su neki bili sa nama. Mi smo prošli, prošli petak, hvala gospodaru, odšli u Teslić. I kao što smo se obavezali, 1550 meraka smo također odavde prikupljeni, odnijeli tamo i napravili 200 iftara za mladiće i ljevojke. Oni su vas svi poselanuli, mi slike čekamo iza Bajrama, ćemo vam i staviti, hvala Allah, Džafir Efendij, koji je glavni imam je, ona je bio naš domaćin tamo, on nas je dočekao, mi smo njima donijeli taj, taj novac koji je odavde prikupljen. Dakle, ono što ću vam kazati, ja vas molim, učimo se! Kada pravimo stvar da mi to sa svoje strane isfinansiramo. To je najjače, to je jako. Ako ti neko još posle pomogne pa na to tvoje, da niko ne zna da ne to je super. Ali je glavna stvar ona koju mi možemo sami izvući. I hvala Allahu ono što smo uradili, dakle, hiljad iftara smo napravili ovdje. Osam u tabačkom mešćidu, dvije stotine izvan tabačkog mešćida. Noćni namaz ovdje klanjaju. Vi znate naše hafize koji klanjaju Hafiz Haris Ćorba, Hafizina Nudin i drugi klanjaju ovdje sa hatmom. Dođite, pogotovo u ovoj zadnjoj trećini pa osam rekata, osam rekata. Dođite, jest malo duže, al alhamdulillah. Zadnja je trećina Ramazana. Ja vas molim da nastojite ove stvari koje sam vam kazao tri. Učite dove do gospodaru za one ljude koji su u vašem i mom životu, u svakom Od naših života imaju ljudi koji su preko koji nas je Allah počastio. Molimo Allah da se tim ljudima smili. Molimo Allaha da te ljude nagradi. Druga stvar, ovu trećinu, zadnju trećinu mjeseca Ramazana posebno, posebno iskoristiti. Ne molimo da da nam dođe ta zlatna prilika i treća posljednja stvar, zadnji dan, ako Bog da, mjeseca Ramazana, ja vas molim, neće ovdje biti ftar. Vičta, ako Bog da, biti u svojim kućama. Ja vas molim Osjetite, osjetite tu tugu jer odlazi gost. Nemamo još sedam dana, ima, imamo. Znači, sa sutrašnjim, sutra je zadnja džuma u mjesecu Ramazana. Odlazi nam taj gost, šta je kod nas ostavio, ja molim Allah da iz naših života iznesi grijed. I to je najznačajnije. I to molite gospodar, da vas Allah, mene i vas, da nas počasti da smo se promijenili u mjesecu Ramazana da smo uradili ono što je gospodar od nas tražio, da, smo, da imamo, kako je poslanik s.a.m. molio, salam. da nas je Allah Zalašanhu učinio od onih robova koje je ono godio od bilo kakve kazne nas u da. Ljudi, zamislite, zamislite tog dara. Kada je zadovoljan s tobom insan, kod kojeg ima vlast i utjecaje, tebi je drago. Zamislite kada gospodar svih svijetova je zadovoljan s tobom. Molite gospodare ja hoću na kraju samo jedan lijep stih da vam citiram. Mjesec Ramazan, sedršat se kako smo ga dočekali. Pa je, vrlo brzo su prolazili dani. Budite svjesni, kaže jedan pjesnik kaže: "Ja, şehra Ramadan terefet", kaže: "I mubarek Ramadan polahko. Dumu'u muhibbin tadaffaq, suza onora ko tebe voli, će sigurno kant." Treto. Evo 7 dana ranije imamo pril Da proučimo te dove, da zamolimo gospodara, da, da uspori nam. Jer gledajte kako je brzo prošlo. Nije dobro za nas što je brzo Ramazan prošlo. Jer možda smo uskraćeni bili onoga što Ramazan daje. Možda je Allah dao da nam to proletio tako da nismo ni osjetili. Ne zna insan u čemu je. Ja molim Allah za lišanu da nas sve zajedno sačuva. Ja molim Allah za lišanu da sačuva umet Muhamada na svakome mjestu pouče naučite dobro za ummet ja, ja vas molim vi vidite kakva je situacija u Siriji kakva je situacija leg kakva situacija u drugim muslimanskim zemljama učite učite dobro i za molite gospodara da nas pomogne da pomogni ummet slava a vi sa svoje strane Radite maksimalno ovdje, nek budu muslimani i muslimanke Bosne, nek budu u primjer jedne organizirane, čestite, jedinstvene zajednice koja, koja pokazuje i drugim muslimanima kakvi muslimani trebaju biti. Ja molim gospodara da to ako Bog da svi zajedno radimo. Ovi par minuta ćemo ako Bog da još proći dovu pred sami iftar i onda ćemo ako Bog da klanjati akšam, najprije prekvinuti post i klanjati akšam i onda ćemo zajedno iftar tako bode. Euzubu na minasvijatu <inaudible> ar-rađim, bismillahirrahmanirrahim, alhamdu billahi rabbil alameen. Wasalatu wasalamu ala seyyidina u nebina muhammedinu ala alihi u sahvi ježma'in. Gospodaru, naš počasti nasa, nemoj nas poni Gospodaru, naš oprosti nam grijehe, nemoj nas kazniti. Gospodaru, naš ti mnogo praštaš, voliš da se prašta, pa te volimo oprosti nam grijehe naše. Amen. Gospodaru, molimo te na strancama knjiga naših, neka ne bude ni jedno loše dijela. Najvećim te imenom molimo, gospodaru, počasti nas da ne budemo nesretni robovi tvoji. Amen. Gospodaru, čuvaj nas dok hodimo nad zemljom. Gospodaru, sačisti nam se kada nas podzelo i spusti. Gospodaru, počasti nas nadam proživljenja da budemo u društvu soga Milenika Muhameda sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Gospodaru, nas miluj sa svakome koje prema nama lijepu riječ uputio. Gospodaru, uputi nas počasti nas da budemo od upućenih robova tvoji. Gospodaru, ni jedno djelo nije veliko ako ga ti odbiješ, pa te molimo da naše ni jedno dobro dijelo ne odbiješ. Gospodaru, ni jedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da svako naše dobro djelo primiš. Gospodaru, čuvaj nas onako kako čuva Dobre robove svoje. Molimo te, gospodaru, počasti ovaj Ramazan da kod tebe bude primljen. Gospodaru, molimo te da mi i kod tebe budemo primljen. Neka među nama, porodicama našima, braćom, sestrama, niko ne bude odmijen od milosti tvoje. Gospodaru, molimo te najvećim imenom tvojim. Gospodaru, molimo te, dženet, svako dijelo koje približava dženetu. Gospodaru, sačuvaj nas vatre i svakoga dijela koje približava vatri. Gospodar molimo te svako o dobro koje je od tebe je molio tvoj miljenik Muhammed gospodar utječemo se kod tebe od svakoga zla od kojeg je kod tebe utočiš da tražio tvoj miljenik Muhammed gospodar počasti nas korisnim znanjem <clears throat> gospodar počasti nas oko koje suzu hoće pustiti Gospodaru, počasti nas da iz imjetaka svojih dajemo na tvojome put. Gospodaru, počasti nas da iskreno tvoje robove volimo. Gospodaru, počasti nas da korisni drugim ljudima budemo. Gospodaru, počasti naše ruke da uvijek gornje budu, da nikada od ljudi ne tražimo ništa, gospodaru, molim. Gospodaru, njedno djelo nije malo ako ga ti primiš, pa te molimo da naš dolazak primiš. Molimo te počasti nas u zadnjoj trećini Ramazana da pred tobom stojimo, da tebi dove upučujemo, da učimo Kur'an još intenzivnije. Gospodaru, molimo te primi od nas sve što smo učinili. Gospodaru, ti si najplemeniti, od tebe samo plemenitost. Gospodaru, ti prema nama onako kako tebi prileči, a ne onako kako nama prileči. Gospodaru, molimo te počasti nas uspjehom u svemu što radimo. Čuvaj nas, naše brakove, počasti nas da mi na obrukamo umeti Gospodaru, sačuvaj nas od toga da mi obrukamo muslimane. Gospodaru, počasti nas da mi budemo dika i ponos umeta Islama. Smiluj se umetu Islama na svakome mjestu. Smiluj se našoj braći u Siriji, smiluj se našoj braći u Egipu, smiluj se našoj braći u Palestini, smiluj se našoj braći na svakome mjestu. Molimo te, gospodar, zaštiti sve one koji su nedužni. Gospodar, počasti nas da mi radimo na tome da istina uvijek bude gornja. Gospodar, molimo te, počasti nas da budemo svjesni ko je oko nas. Gospodar, počasti nas da znamo ko nam je prijatelj, a ko nam je dušmanj. Gospodaru počasti nas da niko od ummeta islama nama dušmani ne bude. Gospodar, počasti nas svakim dobrom i zaštiti nas od svakoga zla. Molimo te, gospodaru, počasti nas svakim dobrom koje je od tebe molio tvoj miljenik Muhammed i zaštiti nas od svakoga zla od koji je od ko tebe zaštitu tražio tvoj miljenik Muhammed. Subhana rabi karabla iz Alhamdulillah, Rabbul Alameen, Al-Fatiha Assalamu alaika ya